Ayaco Arrica da Zerriak beste ere aiako harrikadera. Aztero gaitu zu hemen, antxeta oiazuntasin zilik irratian. Ostegunero gaude zuekin, antxetat oiazuntasin arratsaldeko irratian arratxaleko eta zilik irratian arratsaldeko zortzietan. It's zela, ariako harrikadan hiru irratiek egindako ekarrizketak entzuteko aukere izango duzue Azteko, hantzete irratiak ustion artean elkarteari egindako ekarrizketak entzunali izango duzue Ondoren, hoiartzen irratiak zehaskako Leendakari adem, Pascal Indori, egindako elkarrizketa entzunari izango duzu. Badakizue, asteburu honetan, oi hartzunea, zehaskarin aldeko konzertu izan bila, hori hain zaki bat grabatu dute bak grabatute, oi hartzun irratuko. Azkenik, zintzelik irratiak, inak ipikabea, piti, preso oiari, egindako elkarrizketa entzunari izango duzu. Zasteko lehenengo gai gaibesela, altxete irretiak dakarkikun elkarrizketa dugu. Guztion artean elkartearen erakusketei ibiltaria eginen gaurtik aurrera eta benduaren amarra bitarte. Guztion artean, Euskal Herrian eta bereziki gipuzkoan bizidiren zinalgaldarren elkartea da. Eta elkarte honetako gide batekin mintzatzeko aukera izan dugu. <girra> ena ayoba ba ayoba de dans le territoire Plus precisamente... Donostian, Gipuzkoan, eta inguruetan bizigaren Senegaldarrak biltzen bitu. Senegaldar asko dago, eta gure elburua Senegaldar kultura eta tarrabizia zagutzera ematea da. Iabe de zerotrube. Bon, osi, hona karezen Senegale. Mais pour toute la population Baita Euskal Herritarrentzakoen Nous essayer la culture sénégalaise, la tradition sénégalaise culture sénégalaise qui est un peu différente de la cultura cultura da African, plus African, plus la aussi on a on inclut aussi la tradition africaine African, la senegal, senegal africar senegaldara africar tradizio astruktu dagoo les C'est de mon social donc c'est un peu différent a, a, a, a, a, a, a la social mailerez berria da gustez. <totipas> D'une manière générale, je vois que Zoleg bon, euh, gran filozo euh, dizzuak oroar esango nuke bizitzeko filosofia ezberdina direla. on. deposit Baina ikuspuntu bizimimo guztie bute alde positibo eta negatiboak. Sanapaeta xk Halaen niza xk bat de de de e, de izan de da. De exemple la manière dont on va vivre ici en Europa? Europa no la biz manera aski ez bereña baita. deux cultures ez dira Dan beaucoup d'aspect Jo vois que les basques son... De Adiz des travailleurs. oso langile dira. Ça je le vois aussi. Ça c'est c'est du côté positif. Euh les basques sont handia topatu du hemen, antirazismorik ez eta senegaldar kulturaren oinarria esango nukenik ba, e bestalde solidaritatea dela. Sénégalais Y a la solidarité, la fraternité Donc la Par exemple uh, Comme je te, te donne un exemple Mikael, tu, tu, tu debak atuera O Senegal uh, Adibidoa jarriko dut Senegalen edonor ba, Zulioate mazara, bere txean lo egiteko leku Egiten bizu, bere txeko ateak zabaltzen Dizkizu, hori Europan Pentsia da oso zaila On te kone ça, ça n'existe pas Ayana ya zitena babena Remember my old video tellement nous avons divers euh, programmes Gure egitarago oso a... zabala da gaus asko egiten bitugu uh, Shakane on fait, on change on retouchons un peu les programmes pour cette année 2011 on nous sommes uh, en train de faire des programmes concernant par exemple la lutte sénégalaise La luta tradizional senegalez, onfei osi de konferans sur la cultura senegalez. Itzaldiak antolatzen bitugu, gastronomia e, senegaldar gastronomiari buruzko jardun aldiak antolatzen bitugu, de infantil, en eta aurren eskuntzan ere lan egiten dugu, aurren arteko futbol txapelketak ere antolatzen bitugu besteak beste. De match organizado futbol entre diversi kategori, en, en, enfanten, junior, senior, Aussi, on fait en général des comptes aux enfants dans les écoles, de temps en temps. La langue Sénégal, la langue officielle, c'est le français. Senegalen hizkuntza nagusia ofiziala da, frantsesada orixede baita, ba herritar gehienek e, ba, euren artean ez, e, elkar ulertzeko erabiltzen butena baina etnia bakoitzak bere hizkuntza du ere eta hizkuntza ugariak dira Senegalen. Ya ja, aussi le peul, ya ja, chez le serre, le, le mandinka, le jola, le bambara, le soninké Bueno, chaque etnu a sa langue, asko daude, izan bezala. <totipasen> Garen audio bat ere badaukagu, hauzolanaren kultura liburua orkestu eisen lakasita gaztetxean. Iazone Mirxel Torenak emandako itzaldiaren zati bat, izango duzue urrengo minututan entzun gai. Bueno, hauzolan ekimenak ateratako ligurua eda gau, eta nora pai, negozio pasa... Ikusten genuen e, beharra, ba, azorana gehienok ezagutzen dugu, entzutez bakarri bada ere, eta bueno, bueno lapaita euskarri izartean e, bizirik dagoen zerbait ere da, ez? Baina e, igual ez dugula behar bezala ezagutzen, edo duen balioa ez dugula aitortzen, ez? Orduan liburu horrego ere egin nahi du, zentzu horretan, ez? Azorana zer izan dez, zer den azaldu, eta, bueno, duen balioa aitortu zaintzat hartuz ba, gaurregurun ere... Erabilgarria dela, adieraztea, ez? Hauzolanan e, zer izan den, edo, bueno, azkenean, hauzolanan lan sistema bat, edo aritzeko modu bat, edo antolatzeko modu bat eta historikoki euskal jendartean, ba, seguraski herri geienetan, e, indarrean zegoen sistema, ez? Erreta, eta zertan oinarritzen da, herritar bakoitzak eimar bere karpena, eta taldean elkartuz herrietako azpiegitura komunak e, eraiki zaindu edo moldatzeko lanak sistema honetan egiten dira. Eh direla bidea, direla zubia, direla presa, keiturriak edo bueno, herrietako azpiegitura komunak, ez denak erabiltzen ditugunak.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 Eta orduan bueno, ba, Auzolanaren aritzeko modu hori bizirik dago, hainbat modutan. Kultura arloa nere nahiko argi ikusten da, ba, dela euskararen alde, euskal kulturaren alde edo bertzelako herribestak antolatzerakoan edo, bueno, modutan eh Auzolanen aritzen dire herritarrak, ez? E, auzolana zer izan den ikuster azaltzerakoan edo aztertzerakoan, Joan gara ba, euskal dendarte historikoaren egitura tanto lakuntzak ere aztertzera edo bintsat horien azalpen bat ematera, ez? Gure ustez garrantzitsua da eh jendarte batek lan sistema hori zeukan, baino e, ez bakarrik lan sistema hori baizik, ja, bere egitura herritako egitura guztiak ere ba e, bereziak ziren, ez? Auzolanen nagiri zaigun bezala ba, taldean elkartzeko eta taldean ekiteko e, joera hori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 Bueno, eh, herri, herri maitetan aztertu dugun batzarra ikusten dugu etxeak kontatzen zilela herrietan, gaur egun biztaleak kontatzen egin bezala, eta erduan etxe bakoitzetik orde ezkari ba joaten zen batxarroietara. <coughs> eh, Batzarrak zuen herriariz egozkion guztien ardura. Eh, zerbait egin behar edo edo etzela egin behar batzarran erabakitzen zen. Bertatik kudeatzen ziren baliabideak Herri batean zer den ondasunak eta baliabideak Hortik kudeatzen ziren, zerrekin behar zen, zerrez eta Ondasunak nola banatu eta guzti hori e, Zerbitzuak ere, herrietan nintzen zitezken zerbitzuak Zeran medikuak, irakasleak, albaiteroak eta, bueno Herriako zerbitzu guztiak ere, bat ardura Izaten ziren eta segurtasuna bera ere Ikusten e, dugu ba, Herri batzuetan, herriko txean armak izaten zirela eta lapurra zirela edo txobak zirela edo horrelako ba, segurtasun arazo bat zegoenean, batzarran dehi egiten ziren herritarrei, arma haiek hartu eta bueno, arazoa konpontzera joateko ez. Honekin horren edut, ba, herriko biztimoduen alde guzi guziak batzarraren eskumena izaten zirela.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 Claro, bueno, biztoriaan zehar, e, bilakaera onbilak izan dire, eta hori ere haintzat hartu beharrekoa da, ez. E, batzarrak noiz hasi ziren eta jakitea, agin zaila da, e, segurazki ja erdiaroan eta dokumentatuta dago nola funtzionatzen zuten, eta horain txekontatu ditudan datuak ba, e, arxi, e, dokumentazio horretatik gatera ditut, ez. Baina, e, nisera ki, ba, dokumentatuta ez dagoen gara horretan nolakoa hazen jakitea zaila da, ez. Haino, badakiguna da, erdiaroan, ja, e, Nafarroko Erresuma osatzen hasi, eta ja, e, bertako zuzenbidea, Pirineotako zuzenbidea, gero, Nafarforotan jasotzen dena, ideazten astearekin, ja ikuste intugu horrelako antolakuntzak, ja, e, ideatzita, eta erabat finkatuta zeudela, ez? Adibidez, hau zolanari buruzko daturik zarrena, ba, 1922 batekoa da, hor, e, Iruñeko arxibo nagusian gordeta dagoena, eta hau e, baten berri ematen du. Eta da, herri e, batean, ba, herritar batek herria edo batzarra txarra hau e, eramaten du, auzolana ez egiteagatik zigor bat ez herri bi eh? Eta horrelako hainbat kasu daude, horrek erakusten digu, gordurako ja hau sistema, ba, era bat zegoela, ta ez herritaz ez egiteagatik ba, jartzen zirela, eh? Bueno, aipatu dudanez erran e, ikusten dugu ba bat erab zeukatela zeukatelaauzolaeran aritzeagena, ez? Eta salaketauetan e, normalean dira ba, jauntxoak edo la, gainerako herritarren mailatik pizka gorago daudenak e, salatzen dute ba beraiek egin behar izate hori, ez? Orduan bai, harri giptsi nahiko nuke e, bai, erritarren bete behar gisa ez harri ere bai, egienek bai, zeukatela, hori egin mertzutela eta horren e, kontra zeudenak edo, ziren, ahalmena bai, handi hixiagoa zuten erritarroiak ez. Ze gaur egun ere, gatazka hori ematen da e, Nafarro terrabako errikikitan, hau bai, bete behar gisa dago eta igual batzuk ez da konforme eta bueno derri alde gu ez gaude baina, bueno, erran e, ikusten dugula, bai, Horren dela gugi arte erritarrek barneatuta zeukatela auzolanaren abantalla edo horretan aditzearen beharra, ez? E, bueno, errandu ya erdiaron agerizaigulaia idatzita, batzarra erakundea, auzolanaren sistema eta lakoak E, Nafarroko Erresumaen batan herriaren ba, egitura hoiek e, mantentzen dire eta badakigu erresuma izan da ere batzarrak botere handia zeukatela. Honekin ez du erra nahi, ba, erregiak ez herritarren gaineko agintea baino bai batzarra erakundeak e, mantentzen zuela nolapaiteko autogobernu e, sistema batez, Eta, bueno, horren adibide gisa edo ba armak hartzeko deia adibidez, e, gerra bat zela du zera, eh zuen zuzenean herritarrei dei egin, baizik batzarrari arma hartzen eta batzarrak egiten zuen dei hori, bertsela herritarrak uh, ez ziren organizatzen, ez? Aur ikusten dugu pizka, ba batzarraren eh indarra edo E, lurre eta olakondasunoi dagokien ez ere ikusten dugu ba, historian zehar bai elizak eta bai jauntxoek eta nahi zituztela lurrak bereganatu, Eta Euskal Herri gehienean e, lurra omunalak izan dira historikoki bentzak Errandezak egu jatorrizko antolakuntzan e, lurra kolektiboak zirela ez? Bai hau kolektibo gisa antolatzen ziren, batzarran kolektibo gisa eta ondasunak ere kolektibo gisa partekatzen zituzten eta jabetza privatuak zuten kontemplatzen, baizik herritar guztiek lurra gabiltzeko zeikoaten eskubidea, beti erabilerari dagoakionez. orduan hor duan, klaro, ba, eliz e, jauntxoak eta horrelakoak ba, baina izuten jabetze bat, ez? Eta hor maiz unatazkak izaten ziren, eta ikusten dugu batzarrak txarrak lortu zuela kasua edo edadura zabalbatean ba, komunaloiedi eustea, ez? Eh, gero erdiaroan horre ematen da ere bueno, Lehenengo bueno, lehendengo 13. mendean eramo gaztelako erresumaren konkista. Horrek e, bueno, aldaketa handiak eragiten ditu bertako egitureita dagokien, Adibidez, aditu izan dugu hemen Gipuzkoan zeuden auzo edo Segurazki beraien batzarra zeukaten hoien aldean hasten direla iribilduak edo bilak e, sortzen, ez? Eta biek batokiko tokiko ligarkieek governatzen zituzten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 Ordezkari batzuk edo sartu zirela erresumaren egitura, baina erresumaren izairari eutxizio, bintzat, e, gerrakarlista galduarte, meretzigarren mende arte ez, eta orduan ba, batxarrak eta hoiek ba, irantzuten. Aiako da. Ostegunero sortzietatik aurrera, antxeta eta oiartzun irratian. Eta ostiraletan, bederatzietatik aurrera, zintzilik irratian. <messizio> AIAKO ARRIKADA Urrengo ekarrizketa oiartzun irratiaren bidez datorkigu. Aztionetan ekarrizketa zehaskako iparaldeko ikastuen ekarteko lehen dakaria den paskalindorekin egindakoa da. Asteburu honetan, Oiartzungo Kiroldegian, Zeaskaen aldeko kontzertua itsakiartuta, iparaldeko ikastolen egoeraren inguruan mintzatu dira baskal indorekin. saden larumatean, aldeko jaialdia ospatu zen oi hartzunen, horri buruz hitz uh, egin genuen, ba bai txurtzur, e, bai ikastola eta baita udalerarekin baino siaskarekin ez genuen hitz egin eta pixka bat kontzertoraren zergaitia, helburuak eta guzti horiek kontatuko dizkigu siaskako presidente Pascalino, kaixo unon. Unon. Zeremosuno. Bueno, erramala erramerr. Eh? <laughs> Ongitorei, eh, gure mikrofonuetara. Bueno, E, lenik eta bein, kontzertua ba, ospatu zen, arrakastatxo ezen zen gainera, baino lenik eta bein, zer bultzatu zuen e, sehaskak bueno, ba, SOS-a, eskatzea? Ba, uste dut, ba, ez dakit SOS-a zenez, e, gure, gure krisia sehaskan eta iparraldean, estrukturala da, bada, berrogoi eta zonbait urte guain dara, magula, borroka hori euskararen alde iparraldean, Eta zaro ikastolak iparraldean oso no, lotoak dira igualdeko ikastolekin, eta dela bi urte herri urrats nahiko gaizki nahiko txarto pasatu zen, eta zerregin genuen ba, komunikatu genuen ba, txarto pasatu zela. eta horreg nolazpait, ba, jende eta buru, jendenburuuen askotan, ba, pasatu zen alako ez danik baina e, esista e, bat hola eta jo, baina egia ja, da, saskakoak ja hauntzik nituen. Errena baita, egoaldeko erronkak hain bat dira ere Euskarraren aldeko gorrokan, ba nun ahaztu zitzaien batzoi, ba e, ipar egoera ez, eta nik ustut argirena, e, eta gainera asteburu buru hori izan, izan dapisat horren, horren erakusteko ez, ba Pasatu dena da ba azkenean bajo, segitu behar dugu xaxkarren ipa, e, eta ikas, iparraldeko ikastolenen alde borrokan. Eta hori da uste pixka bate ba, pasatu dena Jaimeharral ere joan den urtean e, ohiazzuno ikastolek ja eman dizzkigula e, nola erran bildutako dirutza bat eta aurten badabadaki dute kontzertu ere egitea eta hori oso oso importanta daetako. Mm -hmm. Bueno, e, zerdarako erabiliko da eh pasa den larumatean lortu zen dirua. Ba, egia urra oraindik baksuz eh niko utzetut zuruan sartuko dela eta ez dakit zu hori zertan adideratua den zuzen, ez? Horren beste erronka gaitugu, ditugu nun e, ba, demagun e, egoitzetan, e, adibidez, egoitzak e, e, fabrikatu behar ditugula edo edo konpondu beharrak, ba, horrek ez dauka, ez dauka legeak, frantxeas legeak ez duzten, ba, edo zoin egitu dari ba, e, subentzio baten emaitia ez, edo eta e, estatuak ez du e, Euskarak beharro lukeen horren beste postu, erakasle postu emaiten orduan horre ere bagatzen ditugu, ala nola formakuntzan ere bai ditugu e, beharra hundiak, bainan baita ere komunikazioan, baita ere edo zer gaietan Ez, da, ez dut erranen zilo girela, ez da egia, baina beharrak ba, gero eta dira. Hemaguna dibide bat, e, bada hori eta herri urrat sortu, sortu zenean, ba, guti gora bera, ekonomiaren arabera, ba, beti horremeste jende bada, eta beti horremeste diru ere biltzen da guti gora bera. Ba, e, arazoa da, garaian bazirela zirela mila aur, eta gorregu niru mila bat eta beharrak hunditzen dira, baina sartzeak ez, eta, eta hori da bat gure min estrukturala, baina min ona da, erran ezak, da aur gehiegi ditugula, eta aurre gehiegi ukaitea euskalaren txalatzeko ez da gauza txarra ez, behaz egia da zaila dela egunero, baina ala ere du borroka horren eramaitean, nola harrakastatxua e, da seaskarren lana, eta, eta ez da behin ere antzi behaz, seaskak eramaiten duen lana iparraldean, e, beste inork ez duela eramaiten, Mm -hmm. Gugira de ereduan aritzen giren bakarrak. Gugira euskaraz eta euskara edakasten ari giren bakarrak, badira eskola publikoetak izta hoetan bere eduan, baina aurrak ez dira ez da elebidunak ere ateratzen, euskaldunak oinu or, beste amets badilitaik. Orduan hori da nolaz baita e, e, pixkatu gure borrokata rinez. Mm -hmm. Bueno, e, se askak badu Herri Urrats baditu kontzertu bek, ezagite Ohiatzungo Ikastolak eskua bai, baina beste ikastola batzuk ezagite, bueno, kolaborazio ere jaso dezuen beskal. Bai, bai, eta justu bederra zen. E, Nik Ohiatzuna etorri nintzen, e, eta kontzertua pila bat e, gozatuta amaitatu gainera Bueno, la, musikari batzu ere lagun nahi duen eta, bueno, eta egia goxo zen hola, elkartzea eta aspaldietikanez ikusita gero, eta egia da, ala, batzen alako giro bat bakzu, eh, ez dakir, baina mikroan entzutea, saskarren alde musikariak ere borrokatzen direla, eta gure sustengatu gatu zela, eta etzen edo zoin kontzertu bat, gure aldeko sustengu gu kontzertu bat, eta hori bai komunikaziorako, baina bai, gaztekere eta gipuzkoako gaztekere ikusi ezaten zertangiren, ba, edo bedaren entzun ezaten pixabat zertangiren, oso inportanta da. Baina, haste buruntan, justu, oi or, e, etorri baino lehen, basaurin nintzen. Eta basaurinan badago elkarte bat, eta e, e, ba, sustraia elkartea daitzen dena, eta urtero-urtero ba, basauriko pestetan sekulako txosna undi bat antolatzen dute, Eta etekin guzia, sehaskari eta Nafarroko ikastolei banatzen dute. Eta diru pila badua hor. Eta be, gero bestaldere, ba, ba, zenekiten ere aintzen ur, entzuna, e, Imanol Kantatus kontzertua antolatzen zen Urruñan, eta hori ba, goierriko ikastolek ere antolatzen zuten e, Urruñako eta Ziburuko, Urruñako ikastola eta Ziburuko Kolegioaren alde. Eta hori gauza oso hona da. Arren nahi eta aste buru bakar batean iru ikintza ikastonen mm -hmm. Eta hau ez da guti ez? Klaro, hor kaso baitzatez iruak aste izan dira, maluruzki bat zira aste hori gabe, baina ala ere nik ikusten dutana da, harreman hori, euskaldunen arteon harreman hori, ba berpisten ari da nola ez balin bat batzuek berpisten ikusten, ba eginezaten lantio bat, ba Azteko ez nola oso oso garantzitsua da Euskaldu, Euskaldunen eskuetan da Euskararen geroa e, Frantziako estatuak egun e, taberroita marruzte da rama Frantzese eskolekin euskara suntxitu nahian eta Entxeatuz eta, e, eta nolazpait azpait ere, ere Gure eskuetan da eta guk dugu gure eman beharrori mm -hmm. Bueno, e, lehenore aipatu dezu e, horre gehoz eta ikasle gehiago dagoela Baino Pascal, zaila da, e, iparralean e, Euskara ikasi nahi duenak trabakez izatea izateaz da? A, ba, ba, ba, zaila, oso zaila da. E, Oaindik ere, ba, baina ez da pentsatzen nal ere. Iaia e, ja, ja, kasik ez da onartzen ere gizartean, edo pf, nola erran, gizartean ere bat, eleku batzuetan gaizki da ikastolan emaitea zure horra. Ez gitori gauza normala den e, eta e, Eta horren kontra ere borrokatzen gira. Abai, zure aurra ikastolan baina zego zarraroa. Abai. Zerako ez eskola publikoan emaiten, baina ez du eskala ez ikasko. Bai, azer de guantre eskala ez dugu beharrik e, gaurko munduan inglese hau txinatarra ikasioz dira. Eta horren kontra borrokatzen gira, ere. gizarte aldatzen nahi da, gero eta e, frantzesagoa da hemen gizartea. Eta horren gure borroka hundia da, ya, undiena dia hortan da eta gero diruaren eta barboa eh dena hori zai, zaitzen dituela hala ere badira bi gauza ona lehen, lehen gauza da pixkanaka, pixkanaka, eta lehen urratsak dira eh? baina hasten da piska bat eh, nola erran aupetciek eta eh, eh, Ba, bai udalitxetan, bai e, akitanean edo pidinioetan tekoetan, piskanaka-piskanaka ba, dirutzak eta emaiten asten dira, eh, gero eta gehiago hoainik ez behar genuken egin egin, baina erresten zauku nolazpat, nolazpait piskat lana Hala ere e, gure beharren arabera ez da dirutza hori eta hoainik ba, bai gipskoako, bizkaiko, arabako eta nazarroko amaien beharraukan den dugu ba, zertarako Ba, gauza sinple bat. Eh, euskararen mudak egon ditetzen bai Ebron eta bai Aturrin iparraldean, ez. Mhm. Mm Izan ere, Frantseko gobernuak daraman politika, hizkuntz politika, euskara eta beste aimate hizkuntzuk gutxituak mezpretsatu egiten e, ditu ezta Peskalt? Bai, eta gainera gure kasuan bada hizkuntz politika bainan bada ezkuntz politika ere erranbaita ekonomiko krisi Larri hortan ba, izan den lehen ondorioa da e, beharzi urte usteut ehun mila erakasle postu kendu izan direla Frantzia eta claro ehun mila postu frantzian bernahi du iparralden ere horren beste kenduak izan direla ez, eta horba bai jadanik hizkunt eh, politika erran, ba, Frantzian hizkunt politika bakar badua da, frantsesaren alde mm -hmm. <laughs> eta. Eta, eta konstituzioa ere ala egina da beraz egia da mestretxua baino gehiago da ez gaituzte ezagutzen ere horrez bagine bezala gaude eta eta egia da, larria da baina e, nola erran nik ustut hori da, e, guk gure buruetan gure kontzientzietan argi balin madugu gure eskuetan dela e, lan horren ere maiten asten balin bagira guk lanian ba, orduan lortuko dugu zerbait, eta horztarako asteburuntakoak pasatu direnak, eta bereziki goi hartzungo konzertu hori, e, benetan zoragarria, e, bai komunikazioaren aldetik, bai giroaren aldetik, az, asko zeuden e, ikusitute ikastolako burasugu guziak lanean, eta pozik gainera, joa, zer, zer goza, ez, guretako sekulako gauza hona izan da, eta barak izo azken zinean, e, daramagun borroka zaila hortan, alako asteburu baten pasatzea, ba, Eztaginik, hiru sei behatzi hilabeteko indarra maiten dautzu segitzeko borrokan, ez? Uh -huh. bueno, amaitzeko ez dakit zerbegeio esan nahi dezun, edo? Ba, e, ez dakit, ea, eluden urtean gurasoek berriro ez indarra ogan duten alako ez alaten antoatzeko, nik badakit sekulako lanadea ez baita espada diru askorik atzeko gainera, baina nuztut lan horrek merezi duela maitea. E, Merezi du, nola, horrez da bakarrik diru bilze bat, diru bilzea aiten alda, enpresa batean edo aiten alda, lagun artean, eta baina hor, e, dirua baino gehiago da, Elkarlana lana, lana, ba, eramaiten duen indarra, bai gure baitan, eta bai taldeari, eta bai euskal populari, nola azpait, ba, e, oso, oso indar korra da, nola azpait, indarrak maiten ditu, eta eta benetan behar ditu golako. Ba, Pascal Indos, xeskago presidente am gurean izate gatik, izan ondota, urrengon arte. Bai, ia jo. dugu jaiako harrikadan zintzilik oiarzun eta antseta irratiek koisten dugun erratsaioa aman komunenetan eta oraindik aner gelditzen azkeneko askeneko Kasunetan Kasu honetan zintzilik irratieak Inakipikabeari titi presoiari egindako elkarresketa da. Iñaki Pikabeak horretako arkaitza tabernan, espetxean egindako hainbat artelan jarri ditu erakusketaz. Eta horren inguruan mentzatu dira zintzelik irratiko lagunak Iñaki Pikabearekin. Jara duzu ez, eh? zintzelik irratia entzuten eta gaurkoa ba, bisita, bisita badaukagu hemen, oso bisita berezia zeregurekin daukagu Iñaki Pikabea, piti, berau, ba, bueno, ba, horretakoa, ba, ez dakitzen daiteke noiz jaiosin, eh? ba, iberdin teizu, 1970-a, hemen apuntatu daukadako, 1970-a horretazazpian, jaiotakoa, eta, bueno, oso histori luzea daukana, kaso? Gabon. Gabon. Ja, Agian, ba, entzuletako askok eta askok ezagutuko duzue, ba, garaibatean, ba, preso zegoenean, ba, martutenetik, iesegintzulako, ba, Joseba Sarri Nantiarekin batera, jura, ba, mila behatziuntalagoita bosteko San Fermi neguna izan zen, Eta, bueno, orduzke hosteinik uste... Bueno, lehenago ere esaguna zen, gehen bat emenerri antorla ez, hor nola ez, baina, bueno, ya orduan ja ez dakit. Euskal Eskal Herrimayan seguro esagunetakoa, eta mundu mailan ere abestiaren ba, oso ezaguna. Eta, bueno, bago, hemen gurekin daukagu, zan e, bezala, bainaki kipikabea, eta onuntzek hartzen dugu esainbeste hitz egiteko garai aietaz, ze hori janikustu deno kesagutzen dugun garaibatzu direla, baizik eta arkaitzan topatu dugun ba erakusketa baten berri emateko, arkaitza horretako taberna bada deno kesagutuko duzuena gurentzulek eta bertan ba inakik ba erakusketa erakusketa ba jarri du zer erakusketa jartzarena bueno, eta esputzian egindako lanpila ban neukan eta horrela lagunekin hitzeginez ta hola komentatu da ez atertik ez du jartzen eleku batean edo bestean ta bo, ba, eta nere burua esanio ba askenean ba zergatik esez ba niki egin ditu lan batzuk gaur ba, bueno, besteri gabe beste bururi gabe ez ba, ikus ikusi zate engendebo oidan ere imaginazioaz egindako gauza gure imaginazio eta moski eragina badute herrian gertatzen zirena, barruko egoerak, mila, milas, baina mila egoeraren ondori goz, neruruan, hori bor-bor zegoen, ziren idileaketa. Langustiak, arkaizan ikusietezken langustiak, espetxean egine dira, espetxe bai, bakarrean, dai. edo es zuka zuk ere, espetxe mordoska bat ezagutuko zenitun, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, be, nola, estrahidatun indutenean orzuntxe, saiatu nintzen aber beste zerbait ikasteko posibiede banuen, daur dune, arte derretako ikasketegin hasi nintzen beriz, zarea izan ezelako beti gauzaietan eh? uh -huh. badakigu irakazlea zarela, hori behitara espetxan atatako titulua da edo aurretik ane bazinokan ez, ez ez, aurretik irurita emesortzian, edo handike tamazazpian, herrendiko ikastor, ikastoran aurretik ikastoran egiten nuel lan eta hor segitzen dutoren Uhum. eta zezinanean alako gauzak egiten izan zen iezaldia baino lehen, iezaldia ondoren edo ondoren berriro berrezkulatu zenun iezaldia ondoren ondoren Aurret, aurretik ondoren egiten dituen alako baino ja seriago <laughs> kominen artean ez seriago ba, matrikulatu nintzenean zerekan matrikulatu eh, nintzenean manuen alako ardura batez agian iesaldia bera ja obra de arte bezala konsidatu daitek azuzka derrian claro. ez da egin zenote moduaren gatik ba, yes? araik musika eta baufleak eta gauzu zile ba, eragin izatzuten ere, <gurrisa> aldatu zuten <denere. gurrisa> zureko espontuaz bale, <gurrisa> oso ondo bueno, ikusi aitezke gauza desberdinak ez da, asteko bueno, azteko e, barrutikan da izen bai, bai, bai barruti bizentzutan, barruan egindakoa dira eta barrutike ateratako kanporatzen ditudan ne, zera gauza dira, bizentutan nire barrutikane bai eh? uh baina barrutikoa dire barrunguak dire barroan egindakoak eh? espetxean bai, eta hor erakusketara urbiltzen daren direnak ikusiko dute erdi erdian badagoela lako poesia bat espazio estu, astu, nilun semento burdin otzetan migiapentsamendu, makinabazen tipen baitere izolamendu Zenbat oroitzapen, oinazepa oinez iramen, buruko griñadore, buruz bihotzean, itxaropen. Ez dut oso ondo irakurri, baina, bueno, sentimendu aldetikan eta gauza askoa gau, gau, esaten dira, horrezta. Hori da, bai, labur bilduta dago, oi, oi duaga, ez dauka bukaen ari baizik, eta hori da. Beste, izra batzuk ez, egoera desberdinen eta bizitako, e, zea, sentimendu desberdinen, zea. Normalean, es, agian oituago gaude, ez, presoak, barruan daudenak, es, baitse, eba, zoze, artearen inguruan zerbait egiten dutenean, gehiago, ba, idazteko joera dago, ala, ala poesia, gutxiago, novela, sajakera, kalako gauzak, es, ez dakit, nik arte, bueno, artean ere horba, agian badituzu baita ba. lesintzilikatzeko gauza, gauzako, belarritako talakoako, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Bueno, eh bat, eh nik uste beti eskulan desente eh egiten du, egin izan du jendeek. Baino egia da ahian eh behar duzu beti mate materiala eh bat igual edukitzea, eta espetxe batzuetan hori esigneskoa, eh? Esigneskoa da Criston Trabakines. Gordon Allen eh aldiz handien neurriak jendeak egin du holako lanak egin dituz ez. Eh? Baño Igual, queñako, igual leidatsi, orako, ose, que digo, uh -huh. iguale idatzi eta orrako osak egin dira, ez? Ginen batez. Chugaria a la cos, esta parte claro que esten duta. Mo uh -huh. bate ser len. Eh? Ja ja. Suga a la cosia que llego, gina dituzu, eso está publica tu toda vez. Es publica, claro, es, es baño hoy <totipas> arte asutto hoyekin la bai egiten la cos. Ba este giz despetchiak eta queda de e, oso leku nei so junior eztatu daragiu una baina pesarazten e, dizunata. Eh sentipan e, kanporatzen dituzu ez, kanporatzeko joera duzu. Mhm. Mm Ta horretan laguntzen du, ez? Bai, bai, eta bueno, beste holako lan, lanak ere bai, claro. E, Bestelako beste euskarri batzu, beste forma batzu, beste matera batzuk erabiltako. Mm -hmm. kanporatzeko Aipatu duzu materiala, eta baita esametez betxetan, zaila zelabama, esametez material hortzea arkaitzan bertan ikusi aitezke gauza batzu daudelea eskulturak, bori, barratzetik asiko gara, barra gainean daudenakor, piskaterakusten zer den dagoena, barratzean daudenakor batzuk egurrez egina daude, nik ustute egurrez ezpetszekoak izan ode, eta beste berriz brontze hori ja, hori ja, barruan egindako hori dago bustinez Iri, espetxe bakarren baten edo bestean ibol bazen aukera hori iteko. joten bueno, joetzen zian egiten zen eta gero ibal e, gurbatzuk edo irakasleak ekarri e, eta haiekin ekolatu eta bueno kola ekurra talako. Gero horiek e, hori bai, bueno, e, gero hemen kalean ba, fundiziotera fundizio utena ramanta ez da kapricho hiezko txagunola geltuko zen kobrez Ba, bueno, Van pencatetzen on barruan, nola esamohas. Ese ese ese ese barronismo ya lo vi como escorrip. Se caro dir lo buscar costanzadoria, jaja. Pero es en arte de la que te nace señala, esa era quien bat hor ikusten dira, Ez da que ni es da que giuletzengausoueta manchillaren irudi bat zulesa ikusten dira edo Bai, bai, bai bai, bukatu nituen e, ikasketak, eh? e, eta noski beti eragina euskal artearen, zera txili da, oteiza batez ere gustuko izan, izan ditutez, baina baita ere e, e, mundu guzikoak, ez da gitu bera, espazioak, eta blako, eskultura e, bereziak egiten zituzten, eta bueno, eraskotako dut, eraskotako, e, gauza, kautxiaz, e, montatuaz, eta... Gero ere baita, badago bat eh, Nik aipatu nahi nukera zen Argendan behiratu du eta Ikusten du hor niko daukat hor, hor frida kalor Ah, bai, bai, bai, bai, bai, Argazkia, aria, da, jarri, bai Argaskea daude jarri Bai, bat, bai, bai, bai, orde apuntatuta Baina hombatia egiteitu gauzak apuntatuta Gero, bai, bai, bai ondo dago horatzea Pitsiago e, bai. da, ez, hori Iku inku, e, Unkituen e, zidan e, karo, e, Ikaskate kita lakoan ba, e, ar, Artearen historia Eta informazioa eta hori arreta, ez jardinean ez dakite. Kontratitzen ni e, Frida Calori Beresia sala bere burua ola, irudikatzea, ez? Ola, e, sufri... eta gero garo, toro trentzen asko sufritako ema comienzala gaste hitzela berri 50 mm. urte baino gutxiago nintzen Eta bueno, chikitati badirudia izantzu itzola arazoak, ez? Ba, poliomiliti sola gostar bitza Sanzuela berri Sanzuen istripu bat gasterei bai. E, Orrun Kristona amatrosteguzio hiek jarresizkioten eta gero, eh, alako batean badirudi ere hankak ere eh, mostu zizkiotela, guztakitiz, kangreola baten ondorioz, edo zer gati. da, alde zauretik, nik eh, irakasleak ekarretako espuma, espumazko zeakartoi bat dago, eta eh, maketa txiki txiki batzuk egiteko, eta horren, ah, ba esbetxean, materia gutxi dagoen ez, nik gorde egiten nituen. <laughs> gorde nituen. Eta gorde gorde eta alako ba mauri ez, eh, informazio hori guztia hartuta, Baxan, jodan, frida, kalorretzat Homen eze ingo dutez Eta ordoen, busketa hori kekola Eta ordoen, no? busto bat no? Bera Bere, ez eizakera hori ez Zerekin egine da bo, oz, egon papera Ego, asko kartoya Eskuma, eskuma, kartoya Ozo, emakume berezia Eta ordoen, no? ego garra gainara Me mesikarren aldeko Ozera, zan, kultura Mesikarren aldeko Indigenin aldekoa ba. Eta mm. ordoen Bueno, bori, arkaitzar urbiltzen denak ikusial izango du hori oh, ja, barraren ja, ja. atzekaldean dago. Eta ja beste aldean, hau da paretean, ez, arkaitzako parete din, agian zarrreati zartuta, hor ikusten dira irudi batzu pertsona bera, ez da, bai. kolore beltza bai. izango da, ez, bai, bat, kolore bai. desberdinetan, eta batzutan behin, beste batutan biltan, beste batzutan, biltan, bai. beste batzutan bai. Boi, bai, hori da, niki normalki ikasketekin egin dintzen eta bono, ikasinituen gauza ez da, gite, trukua, eta bono artea edo, edo zerbait egitenakoan, ez zala Eta baitare, gaiatu nintzen, batekin e, zerbait egiten duzunean ez dala bukatua. Bukatu gabeko zerbait da. Horrek izan ditekela jarraipen bat. Horrek izan ditekela hartu noen gustozko imajin bat, eta hori, hori e, e, e, nintzen, e, garatzen. Horrek, zuri beltzean, beltz baten arpegia ikusi nuen e, alako e, aldizkari batean, eta hori nuen zuri beltzean egin. Gero, nola, lortu nuen e, imprimatzeko, e, e, grabatzeko linoleo, ezta gubia txiki batekin arikin egin nuen, ja, plantxa bat. Eta plantxa hori gero desarroliatu nuen, eta plantxa horren prozesua, jugu, johan intzen, imprimatzen, e, zeda tinta batekin berizioarekin. Eta horrela, gero badaude gola, bere zera desbarainak ez, bere, gara Bai, hau zure, zurea modo desbrenetalandua es. Ko poliki proceso esta, no la Juan. ikusten dira ya abstratoago adirenak, esolaia churibeltzean batzutan, bezatutan koloretan, karratutxoak, hor ja hori die, hori bai, die, hori ah, bai, die, hori eh, ah, bai, die. Bai, bai, Nik hauek gehiago etxetan kerartzen dieteta, bai, ikizagatian, bai, bai, bai, ez? Hore, eh? etxe, etxe, etxe, etxe, espetxan egon da, a ber, negonda, o... Hori e, da, aurpegi betzaren zera jarripean baretsua da, hori bai, hau forma mantentzen dago txera, alako movimentu txiki batzut, bai, batez ere hemen aldatzen da da, e, e, e, e, euskarria ez da, materiala diela. eta bata bestaren pegatuta, bata kartoia ez hartu hori ondulatua gero bestean gurra eta gero hau netzatik guzteko hori eda kaletik eh, bihantzen zizkuten postalak eta bar, postalekin montaje bat desela, eta bide gordo de frantxesez, euskaraz kasteraniaz, eta bidiruz kolaxantzeko bat, bat, ba, ba, bat, bat, bat presoakain beste maite ituzten magutun, eta zekin ez eta gero daude alako nika esmatutako alako movimentu geometriko zuribetzea meti, eh eta modulo bateak modulo bat berriz benberriz errepikatuz, aldatuz hori da, pixkan joku mm. eta ger gero eskunialdean ikusten dira, gehiagoia pertsona dira torrere movimendu ikusten dira pertsona Horakertzen dira pertsona desberdin batzuk, hola mugitzen bezala, oinez, hongo balira bezala... Ah, bai, bai, bai, bai... bai. Ba, Badakit aldatzen zua, ba, zela dituzula ba, ba, ba. mordoxkaba, eta ba, ba, ba. Ez, komentatu digute, bai ba, ba. ba, asto netan aldatu dituzula. Aste onten aldatu benueen, eta horrein bain ba, besti zeriba da. nik ere, haure bai altzeko zarbeta. Hau, berezia da zeren e, ni beti, ez da egite edo, e, arte, e, arte afrikarra gustatu zai, izan du zait. bueno, eta zenbait margo, sezen baite, figura margotu ditutu batez ere evakumeak, ez, evakumeak bere baina plan, zea, ez jatorrizko zera posturan ez eta, bueno, gero adieraziz, ez dakite egoera berezibatzuk, ez dakit badabor e, argala argala den humetxo bat, irudik apena gero, gauza bera, hemen ere badago alako alako garapen batez, e, beltzen zea hortan Mm -hmm. Zuri, bueno, hagin hazean pixka daipatu duzu ez, baina nonek zertan lagundu zaitu Bertan, especian, ze iriki dizu, lagundu dizu, benetan edo zen, denbora pasaba besterik gabe edo, benetan barruan ah, Zaudenean bai, bai. Lagundu bai, eh, lagundu beti nik uste dite, eh, ka, barruan eh, zaudenean edo ikasketan edo lako eh, lanak egiten edo bestelako eskulanak egiten dituan, edo poesia erigiatziz eta erigakurriz, hori da nara guntzen du, eh? barruan, eh, barruko goena, no, egoera nola bete eh, eh, jasangarria goiteko nola bete, esan ez, ba, behar duzu zerbaitetan okupatu ez, eh? baina lagundun noski, eta beti zerbait, barruan dakazun zerbait kanporatzeko denean, ba, zer esanik ez ez. Eh? <hazien> Eh, el acuquetajaredo eso, bueno, eso estuvo esa ansera, mayo ya 2000, ya 2000 urtean atea sinen espetxetik. Oido claramente urte, eta orain atera orain jaredo so era akusketau, la santo su animaduta, es de aquí eh zel ze bururekin hau da, bekariken erakustea egiten zenuna, zure artea, lehen ere salantza da zaz altzen ditu, zaz ditu zaz edo asmo horrekin egine dago, edo besterik gabe erakusteko, edo... Ba, gabe hasienan da, zera, erakustea, ikustea jendeak e... Zerret, zer okurrutu ziztea niri, bestie bestie es es toca sueño laco esa bueno ese el burro es señora corda jajaja o no es artegongo da erakusketa normalian saltotomas mucho de verdad Ba, bakabon eta oh, ngareillo, nada saltzeko ba, ba igual, ba. Eh, iguala, eh. <café> <screen> es, igual. Berbait gapicho animado. Está pa de precio, vaya, y costes de otrosotas dauk desprecio. Aldia jarria, bakoitza Ez ezoka, ez dago sinadir orikola. Se ez has dado estar es. No, porque quiero Eta kentzen baitale hemenitza hauek agertzen direnak, pero bakoitza ere ez dauka es, ez dauka salpenek, o da bakoitza zuko ikusten uzta hori tes, o sea. Hombre, es posible sacarse vaya, mai. Horbeto da piskoa jendea lantzea, ez da, o askotan sea, gainera hori ola eberdo izan ez. Bakoitzak interpretatzea, libri izan behar dizka, nik izate badio otorrei, ez da egizan, eta beste batek ikuste maldi madu, beste gauza, zertarako segitu berdio nire izari. Horbeto mm. da bakoitzak izatea, ah, nik usidut hori, tal. Eh? Inke estaba bezela dieta. Bueno, sari, es se ha discutido. Oribai, bai. Bueno, esta gañata Berna batean egonda, imaginatzen du gaueko ordu txikitan segurazki hongo es que direla esta behoeta. Oi da, esta casa, esta asegura, segur hongo es que direla. Bueno, baiñaki esta ki survey, surveytas tu segon. Esta se eh, es se ki survey gailago comentatu nei dosun. Es es, es, es bueno, La política, <laughs> eh, jende bate joan Espresorik usteatago, no? Uh -huh. Goy da polita. Goy da, sarkaizatabernan dago, goberatuko dugu, e, urrengo, bueno, santo Tomas agarte, beraz, iaia abendua biarrastendenez, ba, iaia bete osoa, eta, bueno, gainera a, bertan daudenak ere, ba, barrakoak eta oso interesatuak, eta berar explikatzi zut, eta, hola, egunek eginduta, ah, claro, bai, bai. Bueno, es algo, es dago ¿eh? es algo que <risa> bueno. <risa> o es alte más dimada igual, eh. Para <risa> bueno, esa, esa, verdad va a estar harriado de lados, o sea, bueno, su collé ah, de Nagasaki, vaya, aunque va a estar harriado de la, la copa, les están, ja, se ha esauda. Está con la bacarican da. Harria Irudia. Bai, garkaitzeko, o sea, aur eh decoración del ah, Juan Ferrer que va. Y de Jaori Santzianta, aka ah, janata no oso oso bicia da. Bai, eh, este borputzu bat ematen Eskerrik asko zuge satari igual kaga kaga die deja bueno egiten da eh, arte aiko joiekin eh bai bai eta kayo bueno vascar gasko orik negotegatik eta bazue <inaudible> horren eh, arte bai eskerrik asko <inaudible> gara ariako harrikadaren azkeneko minutuetara eta azkeneko minutu hauetan bida soaldeko eta barsoaldeko agendaren berri emango dizueba Eta asteburoko agendaren berri emango dugu Ostilalarekin, abenduak Bi, ba, bi gauzatxo ditugu hemen apuntatuak, abenduak bi, esan bezala, ostilala horretako gaztetxean, goazen kateak apurtzera, arratsaldean izango da hori, etagero ya gauean, gaueko behetzitarritan trintxerpeko mogambo aretoan jufaje fase nova eta amzia kontzertua hori ba esan bezala ba mogambo aretoan gaueko behetzitan Ju, GERIA ZAPEG MAISTI ABENDUAKI RULARUN BATA BIDAZO ALDETIKASIKO GARA IRUNEN ARRATXALDEKO EDO GUARDIKO ORDU BITAN BERTZO BASCARIA ANTZETE IRRAKTIA KANTOLATUTA BERTZO BASCARI MUNDIALA ESATEN DIGUTE IZANGO DELA ETA BERTAN JULIAN ZELAI ETA ALAIA MARTIN UNAI MUNOA ETA JULIO SOTO E zango diraba, paresparé. Sentitu izan adirasi euskeraz bizi. Anche terrati agua antolatutako bertso baskari mundiala. Urrik muitza bossanoa. jarraitzen dugu, baina lakasita, gaztetxean, la Beatriz Cornagoren gidoiarekin. Bakar dadeari buruzko lamba dugu hau, non emakume bat bakarri bizi den bertan bera utzetako fabrika batean. Mm, Teresgarria dirudi. Di Guasena jartzenera, larun batean bertso afari autogestimatua, katasulo gaztetxian. Bostoloren truke, sarreran jartzen duen janaria eraman beharko da faltzeko... Zortzietan gaztetxetik trikipoteo abiatuko da eta ondoren amarretan bertxafari esango da Xamoa, Ibon labaien eta amets arzaiusekin Zarrerak amaskar, makutxo eta zorgin zulo tabernetan eros daitezke Zambesla euro bosteuro, bosteuro, hori da Hoi hartzunen jarraitzen dugu, eta ergoien gozo kaltelkartean, haupizkagariztizio, ogei horren truke, barrikote izango da. Zagaroteiko menua eta zagardoz gozatzeko aukei izango da. sarrerak, amaskar, makutxo eta tolaren. gannde itsi gara te gandeandua dau aratsaldeko lautan, ondarribian, hala aur guztientzaat apuntatzeko modukoa Piarri porroxe eta Marimototzen zazpi koloroa dela aurtengo ekitaldi berrian gusten hemen ingurutan egiten den lehenengoaldia. Piitz porroxe eta Marimotox adoren lauean igandean arratsaldeko lautan ondarribian.. Irunen berriz, arratxaldeko zeitan, antzerkia, ticket, Clubnik taldearen eskutik, amaia kulturzentruan. Ezan bezala, arratxaldeko zeitan. <totipatik> erakusketa baten berri baitare, ematen dugu. Usune izpurua, usainek, maroko erakuseta antolatu du, Mikel Azulo, kulturalekartean hasaroen 21etatik urtarrila 25 bitarte egongo da eta arratsaldetan ikusi daiteke arratsaldeko lautatik aurrera erakusketa honetan ba Marokoko ba irudiak aurkituko dituzue Eta maitzeko esan, badatorren hastean, konstituzioaren egunean, ikaslea bertzaleek, ba, herri eskola kantro batu dituztela, ba, eskola eta herri ezberdinetan. Habenduak sei, Espainiako konstituzio eguna, sortzi? Ni santu eta, sei, santu eta konstituzioen artean, galdu egiten gara. Bueno, ikaslea bertzaleak, kantro ditu, eta ikasleek seguro badakitela, Sindeegunat egun horetan ba jaio egin beharrean, ba, ikastetxetan ba izango da zerta zitzegin. za <tose> <tose> <Posta> guttsa. Benina <kucha>. tausi <tose> bueno, ta izan da baste hoetako agenda, Urren gohan, bajen dago iagorekin bueltatuko gara, eta nik ustu zaioa ere, ba, ementxe, ementxe, gaurtuko dugula gaurkoan. Ondu izan, eta turren arte, ba, zintxuak alagaiztuak izan, zuek aukeratu.